Audo billahi minash-shaytanir-rajim. Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim. Bismi-llahi was-salatu was-salamu ala rasulillah. Ëshërmich, mirë se po takohemi thonte në rrëfimet e të, të udhëzuarve. Jeni duke dëgjuar këtë emision përmjet valëve të radiotelevizionit Pendim. Esë që jeni dëgjuar në Promonia Forum, kaza i ofk kanë gjnatë si ta kemi musafirë të nderuarin Vullantan Gzim Kelmendi. Më të serioz ndotë flasim prapë për udhëzimin e tim, rrugën drejt udhëzimit. Një emision që po pësoj që po si edhë gjithë të javë të regjime shumë të bukuram, pra kishim në javën e kalume të ndërumën, merjeme luman e cila na rëfe u dhezimin pra nga fejë ortodokse në u dhezimin, konvertimin në fejë në isra me më dhe pësoj që ju ka përqyë e tash këtë javë kemi e, vlogzim kelemendin do edhe gjëjmë rëfimin e tim në u dhezimin e tim këshu që ju qëndroni me neve dhe përfitoni nga dobija Allah zemë, saumë, alekum, mirë më nëmë, mirë se i ndërë dhe ndërëm Alekum, salam, mirë se i ndërëm, mirë se i ndërëm, mirë se i ndërëm Mirë se i ndërëm, edhe është knatësi që është doherë Kër je kamë mosafirë në emisionët e mija është një knatësi e veçantë Edhe një emocioni veçantë Të ju kemë i ndërëuar në mesin dhe gjuësve tonë E sonë dhe ndërëm dhe flasin për rëfimin të ndë No, do zëm, do flasim për rrugëzimin tënd që po besoj është gjëja më shtrajt, që njeri e shtrejt që çdo njerë i ka në jetë. Por çëm fillimisht inshallah po njoftohemi me jetën tënde, bi rreth biografisë sande, ku ka lind vllazërimi, ku ka krye shkollimin, ku po jeton aktualisht, me çka po merr ni këtu më radh. Bismillah ndërom aloja shoftë. Falënderoj të një profesores ndoncëse mund sin që të kalojmë sa çase së bashku. Po un ashtu si e përmendët Sa i përket biografisë time, unë e kam lindu në Pej, shkollën filore kam të kryrë në Pej, shkollën të të, të marësi, pas taj shkollën e mesme kam përfundua në drejtimin e miksis dhe delja së të mësërgjë në Gjakovë, shqyst një zajmë. Atër e ishte ko para lutës dhe në procesin që i morë në bajë në shkollën filore, në shkollën bazën këpust ka e kemi në bajë në mësimin. Pas shkollës së mesme, pas taj, kam vazhduar studimet në Universitetin e Pristines në Fakultetin i Miksis në drejtimin e stomatologisë dhe me 2006 kam diplomuar në Fakultetin i Miksis në drejtimin e stomatologi. Pas taj, deri në 2012, kam punuar si doktori stomatologisë, kras profesionin stomatologi kam punuar dhe si përfacu si kompanive farmaceutike em pasoi në vitin 2012 nga viti 2012 deri në vitin 2017 kam vejuar dhe në vitin 2017 do të kam përfunduar specializimin në ndërspecializimet më të vështira në mjekësi në kirurgjin maksilofaciale dhe aktualisht punoj si kirurg maksilofacial në spitalin e përgjithshëm në Pejë dhe krahas këtij profesioni kam edhe profesionin bazë, do të thotë studime si doktor i stomatologjisë në klinikën time private për po ashtu në pej. E, aktualisht jetoj në pej, dhe tëtë dhe punoj edhe në spitalin e përgjithëshëm të pej se kirurg maksillo-facial, ndërsa dhe në klinikën time së të matelëgjike. Kështë që krasë profesionit në mjekësi, si që deni vetëm të anima, jam angazhuar dhe në politikë. Nga viti 2011 dheri në vitin 2017 kanë qenë dy mandatë e rëndë në deputet në kuvendin e Kotsovës, dot mandatin e parë 2011-2014 dhe mandatin e dytë prej 2014 deri në 2017 ka funtuar në Kuvendin e Kosovës. Prej 2017 më pas kemi garuar të vetëm si subjekt politik Partia Fjala, ku aktualisht jam kryetari i Partisë Fjala, kemi garuar të vetëm, por nuk kemi arritur ta kalojmë pragun në zgjedhjet e vitit 2017. Pastaj kanë vazhduar zgjedhjet e rregullta gjithashtu 2019 dhe 2021 prap nuk kemi arritur ta kalibrojojmë zgjedor por megjithat në aktivitetin ton politik e kemi ruajtur dhe jemi ende aktiv në politikë edhe pse nuk kemi pjesë e parlamentit të Kosovës por jemi pjesë e politikës kosovare pavarësisht që nuk kemi në parlament e respektojmë vullnetin e qytetarëve të tërë që ne të mos jemi pjesë e parlamentit të Kosovës por megjithatë rruga ju nuk do të ndalet inshallah. Belehen zoti do të vazhdojmë edhe në zgjedhje të tjera prap do të jemi si një e, alternativ sin e ofër për shtatar të Kosovës nga se skema politike e Kosovës për këto 20 vite pas luftës do thotë të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet edhe kë e fundit e kanë dëshmuar se më së paku punojnë për për shtatar të Kosovës, për shtetin e Kosovës, por më shumë për interesa personale, prandaj ne si parti fjala jemi e kundërtë ato që kanë koalicion politikë dhe për atë arsye jemi optimist, shpresojmë te Zoti që një ditë do të arrijmë që të përfaqësojmë në mënyrën më dinjitoze interesat e qytetarëve të Kosovës, të të afëndim identitetin e qytetarëve të Kosovës dhe, ja e Kosovë dhe shtetit të Kosovës ashtu si e meriton. Allah ju dhajë sukses në çdo drejtim tjetër që ju ai ndërum. Ehm, porcham a treguat për sukseset që keni arritur në dynjadhun, po pastaj çkulmi i suksesit është udhëzimi juaj. Kështu që për këtë jam falenderojm Allahun subhanu te ala së bashku. Ndërum si një urëm e fenë islame. E, po ashtu si e përmendit e, ne si njës kemi durata në vazhdimësi nga zoti edhe une e, kam pasu një jetën time edhe vazhdem të kemi vazhdimësi durata në vazhdimësi por durata ma mirë që ka mundur të përjetoj dhe të alëgëzoj ka qenë uzim dhe të kur kam filuar të praktikoj në mazin edhe pse si student apsulment une falesha ko paskoj në mazin e gjymosë dhe sa bëhut por me gjithat Atë kompletimin e uzimit do të kur kam filluar të praktikoj t'i fali 5 vaktin amaz ka qenë shtatori viti 2006, pikrish në vitin kur kam diplomuar në Fokultetin Imikësisë në Stomatologi. Në qëshori kam, kam diplomuar, ndërsa shtatorë e mbajnë me në shumë mirë, ishte Ramazani dhe ishte nata e kadri dhe tëtë që e manifestuhoj dhe tëtë nata një të shtatë, le sapo kiran banes ona vetëm kisha vendosur ta marr atë vendim dhe thash se prej tek i momentit do të filloj të praktikoj pesë kota mazit dhe ajo ka qenë vendimi më e rëndësishëm, më i mirë në jetën time nga se frytet e atij vendimi kur kam filluar të do të falen pa zëra avaz e i gëzoj edhe sot kam ndryshuar tërsinë në çelin tim në jetën time kam fituar një pozitivitet në ngritje në gjithë dhe formë dhe aspekt e jetës, një qëtësi, një maturi dhe faktikisht e kam kuptuar dhe qëlimin, pëse jam këtë bëtë qëlimin e jetës dhe gjithë dhe në aspektin personal edhe në aspektin familjar kam përfituar me këto zimë, për andaj ka qenë një ndërduratat më të mira në jetën time edhe më dështëta një ndër arsyët përse unë e kam filuar të falem, ka qenë që gjithëmonë me kam munduar fakti pytja që nuk kam arritu të gjithë për gjithë, ka qenë që këtë sukses që arritan e jetë, si mjek që i posa diplomuar, këtë shëndet që kam kujtja, kam barqë, do thot e disha që do thot përnë të mi, familja i me halën ti me të gjithë, që të thini që një kura ju, që unë të kryja shkollë të diplomaj, ata, po kështë shëndronë pas të në kështë midhëroj Ishte zot, i fshe zoti po mir çka po bëjon e për zotin çka është kërkesa e zotit raport me mua i kakoja vetit këto pyetje dhe në fund jeta të përfundimit çon e duhet të përgjigjem ndaj obligimeve të zotit dhe vendosa pa po hamendje ti falit zotit për zotin mas nga viti 2006 e deri me tani jam munduar të praktikuosi rregull do të thotë në namazin po dha xherimin edhe maharet e kam praktikuar dhe kjo është durata më e mirë që kam mundur ta gëzoj në jetën time e frytet e kësaj durate frytet e këtij ushimi nuk i gëzoj vetëm por i gëzojnë familja ime dhe të tjerët. Alhamdulillah. Mirën e ndon po ndoallem inshallah te fillimi i falës namazit. Tregona për shemboll Ahmet man në rastin e paçetugaj pa dha ke fal namazin e par, tregona për perijetimet e namazit, pa lutjet, nse çden e par, ndoshta nëse të kujtohan, domthan për shkronapak inshallah kat perietem rat fillimi të falës namazit. Tan të drejtën Namazin e parë nuk e mbajnë mende sakt kur e kam filuar, sa isha student, absolvent, pa ta filuar me namazin e gjymos, pa saj s'ka baut, por ata që ka e mbajnë mende ka se e në vendimi, i kur kam vendosur t'i fali 5 val të namaz, dhe kur ju më këty në banes, ishte mbrami dhe t'mas namazit dhe të ravis, pasis që imamja se gjamië në dhëroj një ligjera të mirë për natën, e kadrit, ishte nata kadrit t'mojt Ramazan, dhe pasi u ktheva pas taravis mbanes vendosa, dha ishte momenti m ai lumtur ne jeten time dhe isha shume vendosur dhe prej aty momenti as nje her nuk kam pas luhati hapo a mendoj se rat namazit tim, por ishte diçka e veçante ne jeten time, se ne do thet une nuk mund ta peshkruaj at moment, por mund te them se frytet te aty vendimit, qe sonet filleti i fali pes vate namaz i kam gëzuar me njëherë nga i moment, nga se kam ndryshuar zëzën e jetën time, i jam bërë një person kretë ndryshe, e kam shikuar jetën kretë ndryshe, kam filluar të më ndojtë dhe dhe proj kretë ndryshe, por frytët atë u zimi i gëzën, sot jo vë të mune, por dhe familja ime. Reagimi familjas në të kokur ke fillu me falë namazën i ndërum, si ka qenë për tjetës? Po mendoj, më ndoj, në që në zhe ka qenë, mirë se ardhur, edhepse ne e tonim në një kokur do që numri besimtarëve në Kosovë ka shumë më i vogël pam. Shumë më i vogël, shumë kanë shumë më vogël. Në atkoh vetëm vlloi i dyt i im i falë, familja e kishte filluar para neve. ë do të thotë albionia e para luftës kishte filluar si nxënës i shkollës së mesme. Pas taj, filova unë mm -hmm. dhe, dhe... Ka, ka, ka qeni i, i njërë ndoshta falja në amazit në familja dhe po, në përshka ndoshta që, një risi? Ishtë situat pa. pak ma specifiki, ishte para lukhtës të praktikimi në amazit nga vlau, ne vetëm në Ramazan atë në të ravikë shumë, pas taj, kërë filova dhe une mm -hmm. dhe pas taj, filoj të pa, si, pa, familja tërsisë. Unë të shumë ndoshta atmosfera më branda familja, zbesaj, dhe ka ndiku shumë pozitivisht edhe që ge bashko edhe juve vloë të juaj. Qa është do patëshim që kanë diku pozitivish, por aja që kam lënë për shtypjë është që me takimet me qytetarë të ndryshem, kure ku pëtoni një një përgjigje mjaft, be fasu se më ka ardhë mu personalisht një nuk e kam pritë, por ishte nërmale për ku në kurjetonim, do me thënë, kure ju të regoja rejë thitë shokve njerëzve që i njësha në rrugë, <laughs> apo në mpuna, apo diska që, kam fillu të falem një vind të befasi dhe pykje e farë që ma bënin, mm -hmm. apo pykje që ma shumë tim kalon për shtypje ka qenë këpykje si është mundur ti doktor dhe ta shmo u fali. Do me thonë, para ta njerëz në vendin tonë, Kosovën tonë, ka qene pa kapshme, pa imaginushme se si është mundur një doktor me fillu në amazin imagina në qëfar vendit, qëfar kohë kemi jetu, kur, ta. për ta ka qenë paradoxale, që një doktor, një doktor me fillu me fa në mazim, atë shumë komunizmi ka arrit në treva tona shqiptare, prej vitit një minë anë qenderi, po të vitet e në dhejta, një minë në së këtluj se gati një shekull, mm -hmm. atë shumë komunizmi e, ka arritur që në vendin ton, ta luftej së fenë islame, sa so që ta mbjell të popullion një bingi, një mentalitet që, Namazin e shkollu, nuk i ta nuk shkolluar. Mazim, nuk namazit duhet për disa të vjetër aty në xhami men dhe. Po. Ndërsa kjo me këtë mentalitet dështi i Zotit ndryshoi pothuajse tani dekadë. Sot jemi dëshmitar se praktikuesit më të mldhë të namazit janë pikërisht njerëzit e shkolluar, janë studentët dhe gjenerata të reja do të ardhë më aktivë në aty vendit. Nga se them, e them, kur jemi te studentët se dola pak pritemes, do ta pa. shohim bazë analizave se vetë kanë bë personale e dhe dashojmë të studentet, kur jemi që pjesa me madhe studentve të që te praktikojnë amazin, e, është dominon studentet nga fakultetet e, e mjëksis. Do me thonë, kjo është një argument shtes që e, intelektualet e kti vendi, studentet mm -hmm. e gjithë, po nalën kjetë e studentet e mjëksis ndoshta, ndoshta. Mendoj që kjo është një mëndimi, nuk do me thonë që e kam të drejtë, por ndështë anjë ndër asypë se studentet e mjekësis e praktikonin mas shumë të nga të kohë hëntime, edhe të tani ndështë, ndështë ata shkanë rrëshu, e praktonin amazin, praktikonin e shte fakti që studentet e mjekësis balafasoheshin direkt me, me madhështin e krimit, krimit të arrisë Allahot në trupin njëre, do të të që si Allahot ka arritur të kriaj në mnjërë të përso, pa. su trupin njëre, të funksionimin e gjithë që lizë e indi organi dhe sistemi të organiz ajo lut në trupin e njerëzve se si ka kriju trupin e njerëzve në një formë më të mirë, më ata përkryer e ka krijuar dhe e ka privilegjon nga krijesa të tjera. Dhe desh i Zot i për një kohë shumë të shkurtë do thotë pothuajse për gjysmë dekadë apo një dekadë, eh deri vitin 2015 do thotë umposhtaj mentalitet që njerëzit e shkolluar nuk duan të falin. Mm -hmm. Sot e kemi një realitet ke tjetër dhe kemi kuptuar të gjithë qi praktikimi i fesë është pikrisht prej intelektualëve të tirit, prej studentëve, do të thonë gjeneratave të reja, por edhe pjesa tjetër e popullit, ngase arsyeja pse është kështu, është se feja joni sa më na nxit në studim, në lexim dhe njerzit që lexojnë, njerzit që studojnë shumë lehtë e kanë të pranojnë argumentet e Allahut dhe të praktikojnë fenë. A ndambiten ndoshta na bënë kurioz për atë për gjigjen, si ja ke thëny për gjigjen kur të kanë pyetë? Ti doktorë dhe pse po e falë namazë, nëse qysh është është mënshme ti doktorë dhe po e falë namazë, shak e dhënë si përgjigje e ndërëm në atë ko? Po, përgjigje e ime ishte kryesore që <laughs> pakëm formë, u mundosha në atë formën që ti bëja, ndoshta, ndoshta të ndieshin kesë për, ata varsin nga tendenca a pyjgjët, nëse ishte po, një po. pyjtje sincjertë, u mundohja mënyrën ma sincjertë që spikoja, nga se ju të regoja që, Në e me besim tarë mos jema, në e feja në mësën në studium e lidzu, zatën a jetët e para kur anore janë, të cilat kanë zbrit, kanë qenë qenë në nëndzisin për studim lidzim ikre, dhe dhe lidzëm e zotin, e amrin e zotit tënë. Ky është argumenti për gjigje e parë të cilin, une jefja gjithë atyne dëshamirve që ishin kurështar me kuptu, edhe me ditë pse une ka fillu si doktor me falë namazin. Ndërsa, përgjigjen të tjerëve të cilët u mundoshën në mënyrë tendencioze të pyesnin se si është e mundur të tinit doktor të falësh, ju thësha po mirë, unë kam kryshkoll, kam ja bë doktor dhe në një formë kam evoluonë mendimin, kam mësuar para dhe nuk kam bërë si pa, pa u mbrapa apo falë, do të unikum kuptuar që duhet më falë. <laughs> Edhe kur i shisha masikoa thësha a peshë se ju keni mbetë mbrapa, do të thotë jeni të njëjtë që kum jos para 10 viteve. Po jeni të njëjtë. Duni mësim me, me kohë, <laughs> duni <laughs> mësim për para. Kjo është aje përgjitja pak të cilin e mëritonin nga se përgjitja të rrishtet tendencioze dhe i vjepshat të puptojnë që ne që përfallemi, po e të që me kohën kemi pad i shka, kemi ledzu di shka dhe nuk kemi mbet me atë mentalitet në brapa dhe të viteve që i zbën më fali, dhëtë më fali, vazhdoni, po kjo shpejt kajdoj edhe tash vet vje prajon në numri besimtarën në Kosovë. <të> Ka bërë që njerëzit ta kuptojnë që praktikimin amazit po vjenë prej gjdo shtreset popullit, edhe trive, edhe gjeterve, edhe atyri që kanë kry shkollu, që, dhe ata që po më dojnë, nuk kanë arriti këndu shta disa nivellit shkollimit, për me gjithatë të gjithë e praktikojnë amazit. Elhamdulillah. E mirë përflosim për e, një ditë tuajnë, para se me qeni ullzumë dhe tash si ullzumë, për shambull si ka qenjit, a më harët edhe si tash, për shambull, qëfar kë nasi e ke plusë nga jeta si Paul Zum në fien e Zotit, pra si praktikant ose si një person që i fal paskautë namazet mos themi kështu, dashsa si Paul Zum, se ndoshta ndikon keqpo ndrom. Po më duhet një dallim shumë i madh që si thash në fillim, ngasë përsi më parë unë kam qenë ambicioz, pa kam pasur dëshirë të arrij kulminacionin në çdo fushë që kam qenë, sa so, kam qenë student, kam pasur dëshirë të jap Maksimumin, kërë isha në aktivitetet sportive dhe ashtu. Kam qenë dhe student e pakt në fakultetin i meksis, apo mund të thëmi, vitëm dy apo tre veta kemi qenë gjeneratën donë, të ciltë një kosisht kemi studiuar, edhe kemi punuar, po flasë në gjeneratën e stomatologiz, nga se nuk ka qenë let edhe me studiu, edhe me punu në fakultetën i meksis. Unë mbra me punoja tërnatën, dërsa ditën shkoja në studime, në gjratë edhe ushtrimit në fakultetin mjekësisë karakterizohet me ligjërata dhe ushtrime, do të ka shën një ditë shumë e ngarkuar. Por ambicia për të kryer punë, për të kryer studimet punën anën tjetër, er edhe për të punuar vet, më kanë bajë që tarike sukses do të thotë edhe të punoj edhe të studioj. Dhe kam pas çdo herë synim që në një angazhim në një fushë angazhohem të arrij maksimumin, kam qenë pak kam qenë pak ambicioz, do të thotë kam dashur vështirësitë e arrit. Edhe kur jam uzuar e kam kuptuar ndryshe këtë kam kuptuar që i jam jashtë me mundum maksimalisht vetë saktimi është në dorën e Zotit. Dhe çdo rezultat që vjen është prej e, Zotit, do thotë, qoftë mirë apo keq, ajo është hajër për neve, çka do se na godet. Pam. Ne duhet të pajtohemi dhe të knosim me vendimin e Zotit, por ajo është çka kam arritur të përfitoj gëzimin dhe të dyshojësh se e kam kuptuar qëllimin e krimit, edhe e kam kuptuar jetën se po jetojmë. Edhe kam fituar një stabilitet në jetë, një gjakçësi, një maturë dhe çka do të që vjen në aspektin profesional, në aspektin personal e kuptoja më ndryshe, e mësha më ndryshe lojën, qoftë pozitiva apo negative, e jo se si kam qenë i pauzuar kur isha një tip pak ambicioz, pak më do të thotë kurioshtor apo më mirë me të punë, e thikë më in Dhe praj isha me vrot, do të të përgjigjen me kërkoja me njëherë. Pa, pa, pa. Po, në momenti kër jam uzuar, gjërat ka nëryshuar. Si dojë kështë përshkrua më bëlsin e ozimit të në femë, më bëlsin e namazit? Noah... Me çka dojë kështë <cogn>. përshkrua ose? Unë mëndoj mm -hmm. që nuk ka qëshmim që e mm që pagun e më bëlsin, edhe nuk ka mënyra po fjala po vepër që e përshkruun më bëlsin e namazit, nga se namazit e namazi arrin që ta edukojë një njerin në kuptimin e plotë të fjalës, në kuptimin e plotë bash, tham këto, nga se thon para vetën, ë, nëse do të më ofrojë një ofertë milionë euro apo miljarde euro, që vetëm një ditë, vetëm një namaz Mustafa li, atë ofertë do ta refuzojë në mënyrën më të shpejtë e mundshme, do thot askush, askush as, ka arrit namazit e edukojë, kumë edukojë më edukoj mu, po dallot të tjera, saçi të muz durzohem apo për fatave të liga apo tolta apo para ndonjë situatë që është e pakëndshme do të ka rid më dhënë një stabilitet, personalitet, Karit me më dhe një personalitet masbor, ka rid më dhënë një guxim që tët, uh, e kharrova ta përmendin në fillim, do të thotë biodenën jetën politike e mballafaquar me situata të ndryshme. Po. Nuk ka qenë lehtë të mballafaqohem qoftë në debate, qoftë jashtë debateve, skeve, por atë guxim atë vendosmëri më ka dhënë namazi, uzimi edhe bilebile shpeshër i thoja syn njerëzve thësha prapa ndoshta pa kamerava po thësha dgjoj unë Juve të tokës kështu ju thësha nuk ju tuta asnjërit asnjërit bash nuk ju frikësojm Juve të tokës ju tutë matinal zoti sa so, për ju thësha hiç kotë keni këtu kotë keni dhe adat po shpreha ngjë popullore disova ti ku mund të gjesh mëyrën më të shkurt apo mëyrën si e kanë merituar ju thoya kështu për Juve të tokës Rëndë rështoni sa asë njeri që ju friksohën, i friksohën bë të mëzotit, edhe kështu që jo rrugën e u, une rrugën tim, edhe të thotë kështu ka vendos edhe ka mudhës në atë karierin tim e politike me vendosëmëri me gudzim pa po ju friksoar asë si njeri mbi këtë tokë, edhe këtë gudzim këtë vendosëmëri, por dhe suksesin që ka maritur gjatë dy mandatës këne politike nështështështështështështështështështështë Merita ti takoj në lotë nga sajma ka dhenë atë at, vullnet atë gudzima dhe nësëmëri se nuk ka qene letë në situatat të tila, situatat të ndryshme ku shpesh më është dashu vetë për lafacohëm në parlament me kundështartë shumë, por zoti më ka rujtë, më ka ndimu dhe në ka dhenë bareqetë dhe kemi arritur shumë, shumë, shumë projekte të dëmë shvenë raportë në raport mështetartë e Kosovës e vesa në ishtë besimit i sem pa. që ti pengojnë. Sa kanë diku u zimi ju, indrumë për shumë në jetën politike, flasim në lidhe në qasje me, me shumë problematika, ju po përmendi, po unë kisha dasht me me tregun dhe një ras konkret, për shumë që kanë diku u zimi për shumë e, mirë, që ndoshta dhe me vete këne thonë nëse shakoni u zimë, ndoshta s'kisha ragu kështu, ose kisha bë kështu, dhe shumë ma kesh për shumë. Eh, Parim ka pa po shumë situatat e tila kërë uzimi im politikë kanë dikua që në cilën ma ndryshën në raport me deputetet e tjerë. Mm -hmm. eh, kur se kam kështë përdojë asni cent, jeshtë asaj që kam katakua ligjërishtë, e eh, kërë asni cent së kam këshyra po, eh, nuk kam vëpruar, eh, dhe të përmendit fundit ato që kam sidhra që më ka dhe në uzimi, por dheta, mundohem kalim të t'i përmendit njësa momentet tjera, për shemblë, unë jam kërënar që zatë mandatit tim, si deputet kuvendin e Kosovës, e për dy mandate, nuk, kam, nuk e kam pusuar as edhe një qytetara apo familja timin dafert në mnyrën të cilën është tradit në vendin tonë që njështë të wow. formë punëso në baza partijakja apo familjare. Pëse, pa thamë këtë, sot i kemi me, me djetra apo qindra mira punëtorë që punojnë në, në instituciones publike, qofë në arsemi shëndet të tijenë, polici, në administratë, po një piesë e madhe të të të të të të të të të të t kani me libreza partijake apo kani nepotizëm si atarët politikën në Kosovë. E unë kët nuk e kam bër për dy mandata asnjë njeri të vetëm, më them kët me me krenari asnjë nuk e ka pusuar. A ka pas mundësi ndoshta e ka pas mundësi, por asnjë familjar, asnjë shoktimi nuk i të të ullëta, e ka pusuar në metoda të tilla të ulta, do të thotë çoft partijake apo familjare. Pse them kët? Kjo është metoda më e ulët e mëshme në Kosovë punësimit një njerëri pa merit në pozitën që zgjend. Mos të harojmë se ponësimi pa merit, në baza partijake, apo baza familjare, është vjedhja më rënd që i do të buzjetit e Kosovës, ama kush nuk e din që është vjedhja. Pse thëmë këtë gjedhja? Nga se është punësuar dhe i merë pagat e, pagën nga taksat e shtetarëve të Kosovës, po i merë pa merit, i merë pa alene shtetarëve të Kosovës. Si kur të hapët një konkurs publik dhe të punësohë njërzit, aja është fortë nërmali por një pjesë e madhe janë punësuar e dini qështë janë punësuar. Dhe me për këtë thëmë që këtë më ka dhe në besimi, uzimi në islam, që asë një njëri nuk e kanë punësu në bazat të tila, edhe asë njërë se kanë punësu, asë një të vetëm. E, e dyta, ajo që ka është, dhe të tëtë, e, e kryesore, për thëmë këtë, ju e dini mirë, nëse dikush e ka arru, në vitin 2016, ka shenë situata, kur është i të zhjerë presidenti dhe unë i kam pasë takime edhe para se zjerjes tjere me njësë dë format nëryshme, por dhe mba njës të unë i kanë qenë pikerisht presidentja thershen, me deputete, me biznismetën ma të mlajtë të Kosovës, edhe ajo ishte në atë kur unë kam pasë mundësime në zhjithë shka kam doshtë. Mm -hmm. Por besimi në zotin, në amaz i ozimin i së tamë më ka dhenë atë forës dhe atë gëzim që të rëfë këzë i shtë dëgjë, të dhe gjitha i kam rëkëzua, dekos do sta ka harruar, por e di që Zoti nuk e ka rënë. Ishte nata më e vërtit në jetën time, jo vetëm politike, por në jetën e përgjithshme, ishte nata më e vërtit, nga se nuk ishte lehtë që pesë vete kishan banesën time dhe të pesit më bënin presion për ta mbështetur presidentin atë me votuashin, kosin të cilin unë nuk e kam pranuar, nuk e kam as një fertë nuk e kam pranuar, dhe i kam thënë myrën më siç ata mundshën më fal nuk mujmë me të mbështet, me të vëtu si president. Edhe pëso fjërta ishte shumë, shumë e thjesht, a i më thënde që vetëm dë vitë prezentoj në salë që i vjën të korumi për i tele deputetve, pa pas nevoj të vëtoj. Por i thash, une, biliko marë, shajem bujt disa deputetat të të cilët denin televizion e shani në të, po në fund jelan votën. Thash, jo, une, unë bësimtar, musliman, une nuk të mashtraj, dhe nëse vi, vijë dhe të votoj, nëse nuk vijë, nuk të votoj, edhe të thashën falë, nuk mu i me të votu, nuk mu i me të mështet. Dhe ku po du me dojnë me këtë, që une e, me këtë vendimtimin, ndështë da diku shë ka arruar, por unë një munduar që t'jemi sinë qëtë masparit të zoti, pas taj të njerëzit. Kjo ka që në ata më shtirë në jetën time, kur më është do shu për orë të tëra me i binda ta që kishin ardhë, dhe kërkonin në votë, kërkonin mbështetje pimë, të cilën unë nuk javam dhën, e çka është më e keqja, çka është më e keqja. Ka vazhduar edhe sot de ka ditë e kur u jam ndëkundështar më të mëdhej apo e, mos të them më po, të mëdhej, po ndërkundështar të partë televizion sez vendosën ka viti 2017 dhe kundështar politik po flas. Rival politik i Albin Kurtit kur kanë bërthirie që mos e mbështetni Albin Kurtin, mos e votoni vetë vendosjen dhe edini çfarë akuza, çfar fyrje përveç mallkimeve, sharjeve në smyë, dhe çfarë akuza kam, më thani se ti je një rishikut, njëri PDKs, njëri, njëri panet. Ë mm -hmm. vetëm pse ju thësha mos se votoni albinin, e sigurtisht janë një rishikut, sigurtisht janë një panit apo i PDKs, ju thënë, e fynin shumë njerëz, unë nuk e kisha refuzuar ofertë që kompasën banesën timin që përmenda në vitin 2016. Po unë dini sën dhe shumë jam i sigurt se ato që Zoti e din më së miri si ka sjellën dhe me këndjam. Por pasojat, ata që kanë mbështet këtë çeveri dhe Albin Kuti më së përmend, eh do të thot sot pikëzon gjithë shtetin e Kosovës, sot shteti i Kosovës është në Krishtotoli, i zolumi bllokuar me dreva, me rritje çmimi me inflacion me gjithatë dhe shumë kusht sot ata po më thot në mënyrën më të shqetësuar se ekip pasmir ku na i thon mos ta mbështesim, por ja se u dorëstuar dëshën me provullën kët. Pa thar Zoti që për një periudhë sa më shkurt të që të ndron gjënia për të minë vendin e to and të, të mbështesin neve si parti fiolet ngase Kosova si duhet vetëm një udhëheqës, një udhëheqës, një udhëhës politik i cili e beson Allahun si duhet, i cili e beson pe i kambërin e Zotit si duhet dhe e beson ligjit e Zotit dhe jo këta njerëz të cilët janë dyfytyrsha mashtruës dhe nuk e lën çdo moment pa shurgzu për tim bashkëtorët për të, të marrë votën momentin kur e marr votën këta nuk e njohin askand. Inshallah do flasim ndonë ditë të freskija e mëngjesit lidhe me aktualitetin atë gjangjan çponara thampo rsha, një sort kompozë dëshirë, por kam dëshirë me marë, dhe të marr inshallah edhe të pijë sa e fësi me më njoftu me jetën tande inshallah sa më shumë do lutur Allah subhanahu te alqa an tjetër të na le tësojnë kët gjendje ku jemi dhe është me të vërtetë shumë vështirë, sepse në vitin 2022 ne përbohet e mi me probleme përshamëll me energjinë elektrijo, ku edhe ne jemi përbohet me këtë sprovë që edhe emisionës kemë i më të mëjtë me realizohu, por e lusim allonë dhullat që të në aletësoj, ja rëbim. Mirë e përmendet, ma herët i ndërum që nëse dikushu kështë donë dhe dhe ndonë një oferte dhe dunjan me pare nuk e kështë donë namazin, ne be... Faktikisht e kemi edhe këtë pyetje këtu që nëse dikush ju kish ofruar një shumë të madhe të parave me qëllim që më lën namazin, çka do i kishit dhënë si përgjigje? Unë kisha dashur të marr një përgjigje që ju kish rënë në mend, nëse dikush ju kish bog këtë ofertë që më lën namazin, më braktis ulzimin edhe më u kthy në jetën e maharçi, si, për shkak më ninieri një që s'e kefoll namazin, ose që n praktikanti fes. Jo, po adhurojm që përgjigjja ime do të isha si e thash, përgjigje prerëse jo, dhe arsyeja që jam se nuk ka çmim në këtë botë që mund ta kompenzoj vetëm një një namaz ditor jo pesë volte, vetëm një nuk ka çmim që e kompenzon, dhe e dyta, kjo botë është e përkohshme. Hipotetikisht po themi që nëse dikush e pranon ofertën me lona namazin e drekës apo të kundësis për një shumë caktuar, pa. për as 1 milion 10 milionëra, mirë. Pa. Austi garantu, mos ti sigurt ai person, nëse merr atë shumë 1 milion vet milionerës s'është më ranci, por më lon një vak diton, ina maz ditor. Nëse merr atë 10 milionë, austi sigurt që do ta mbrij namazin tjetër të ditës. Do të në saj thë atë është konkrete. Mos e fal Sodreken, i ke 30 milionë. Mirë. Let garanton dikush që do ta ai namazin e kimdisaj që ka marrë 10 milionë. Jo, nga se ne diim, hadithin e pejgamberit s.a.s. që vdekja është shumë, për atë sa e marim frimarjen, mjekësi thiret inspirim, edhe ndërësa nxërja frimarës ekspirim. Dhe thot, dhe thot, atë sa marim frimarjen, dhe kene kena atë që ofërë sa që nuk kemi qigur të do të nxërjë frimarjen. Dhe thot, uh, atë zhe nuk kena matë ofërët së vdekja, këshu që uh, oferta, cila dhe ofertë që qërkullonë në botë, du të adi se cili njeri. Që atë sigurt, sigurt se asgjë nuk ka sigurt mat sigurt dhe mat afërt se vdekje, ne se i merra ato parat shumë atë kompenzim, ai nuk kurrë të sigurt që kam i gëzuat otom asfarin, se mund ta za vdekja pa po, prit. Ne jemi dëshmitar vitet e fundit, nuk po themi që vetëm pandemia ka qenë shkaktar, se është e gabuar me thonë se e Covidi po i vrit njerëzit. Covidi është shkaktar, vdekja është e caktuar me me pjesë sekondit. Por jemi dëshmitar që vitet e fundit po shojmë vën ndoshta ka përpëruar teknologjia apo për informohemi në Këtë Kosovën, në këtë botën që po ka vdekje të treja, vdekje të papritura, do thotë. Dhe kjo botë nuk ka kur far vlere, kur far vlere, as më pak nëse synojmë se për për ne ne kompenzojmë shumë gjoga ti shkelin disa parime të Islamit, siç është namazi, që shtylla kryesore e fezës është dhurata kryesore. Okej, okay. uh, Allah for live line drum zotich për lift edhe një përgjigje shumë shumë e bukur dhaim. Edhe... Më poshtë është një audio në lot knocë. Mesazh për ata që s janë të ulzum. Ktu po për i përfshijmë edhe kolekt, ehm, çamirën edhe me politik. Po për besoj që ju oshome vlevësh me tekstuar një mesazh nga ju ndrëm. Për ata që s po, janë të ulzum, nisram, s'janë praktikustë, fesi sira. Po prosim për gjithata që s janë të ulzum, që do të thotë të, të shfrytzojmë këtë dhunti, të cilën na ka dhëruar Zoti ne këtë gjenerat, në krasim gjeneratave vjetra. Marrftin do të kan pas të mënyrën e informimit dhe të mësimdhësat ka pasur mësim edhe Zallah vazhdimësi të cilat kanë punuar. Po mendoj se sot ne si gjeneratë jemi të privilegjuar në shumë aspekte. Enveçantë edhe për të mësuar mësimet e fesë, ngasë sot kemi ozallar dhe gjetar shqiptar, kemi libra në gjuhën shqipe dhe kemi mjetet e komunikimit në gjuhën shqipe, do të thotë internetin në forma të ndryshme me rrjete sociale apo jutpoko të tjera, të cilat na kemi mundësi të informohemi dhe un i ftoj të gjithë të cilët kanë mend dhe lojik të shfrytzojnë këto mjete. Mos qalojnë rastin të thonë se nuk e di apo nuk di si të veproj, por të shfrytzojnë të informohen nga se njeriu e ka mendin e dhuratën më të çmuar trup që ka prej Zotit, ta shfrytzojnë mendjen dhe ta kuptojnë që e vetmi shpëtimi, i vetmi shpëtim në këtë botë është usimi në Islam, dhurata më e mirë që mundot njerit ta ta ketë nga se vëtëm këtë formë, ne mund të arruem, jo vëtëm vëtë vetën tonë, por mund të arruem familjen tonë, shtetin tonë, dhe në barë njërzimi në përgjësi nga se neve feja, islamen në mësën për tolerancë, për mirë kuptim, për më bështetjen ndim të tjerve, pavarësisht nacionalitetit apo fez, dhe dhuntin në më të malë që në mësën feja është që të arruem familjen të mi tonë, të i rrim të tj etëjrave, tona dhe të tjerëve dhe nuk është në rregull që ne të jetojmë ashtu si doim vet. Nga se ne jemi krijesa të Zotit dhe Zoti na i ka caktuar disa ligje, disa predispozita, të cilat ne nëse ndjekim ato, shpëtojm. Kështu që un mendoj që çdo njerëz i cili nuk është i usuar, mos qaleçësit apo mos qale negligencës apo mos, mos, mos ditorisë, nga se nuk ka sy për mos ditori, mos informim, informimi është edhe shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, se të shujdez këtë vullunti dhe të filloj ta prek islamin, ta praktikoj namazin ashtu si duhet nga se vetëm këtë form ajë dhe vetë vetës, familjes ti mund t'i mund t'i ofroj që t'sira ti dhe stabilitet në jetë Allo i shpëllev t'i ndërëm farimderit shum, gjo, bot, person, të shumë që o bat pjesë e misionit, përsonë të ishte kënatsi për mom që o i kisha pjesë rëfimeve të udozuarve udhë, farimderit që pranove fëtisën dhe zbashku kështu bashkofin gjithëmon projektet ku i si edhe mdo bido gjusve tanë dhe apo përshëndetje për qytetin e Prizrenit ndrum faleminderit edhe një herë që ndonavë një pjesë të jetës sonë në ndrum faleminderit edhe për juve edhe një përshëndetje nga qyteti i Pejës edhe gjithë dëgjuesve dhe, dhe shikuesve të hu pas ju keni filluar edhe me platformën televizive ju uroj shëndet edhe çdo të vinë jetë allah ju uroj faleminderit shumë mm. mirëdhashëm hiç kaç person te në rafimet të, të udhëzuarve takohemi në javën e ardhshme inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh në nat mirë So diro